اشتاقت نفسي بنور من فهدي حين ما راد دكت يرب العين هذه وانتشت روحي وصار الدمع رجي يا لدمي مذبقا ضد العشاجي اشتاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكون الليل أدعو في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا غوفا يا رحيما يا حليما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 La yeste vi ashabu nari v ashabu jenna Ashabu jenneti humul fa'izun Thumma amma ba'd Hvala i zahvala pripada uzišina gospodara Allahus pa' Dono Donosimo salavat i salam Najnabodjeg uzara miljenik Allahu posanika muhammeda Sallahu alaihi wa salame A zatim uzišini Allah jene šal nam poručuje Da nisu isti istalnici jenneta i slavnici vatre. Slavnici džaneta će posjeći ono što želi. A zatim, prije nego što pređemo na temu i čerašnjeg predavanja, bio bi s vama podijeliti rešavanja muslimana kao što nas je upisao poslanik Muhammed da smo postali narod kao ili doći je vrijeme kada će se izjelice okupiti oko vas, kao ko se, jeli, i danas se okupili. Bićemo mulj potoka, mulj rijeke, kada nadođe voda, sve nosi. Danas musliman vjernik i vjernica vidimo razne ideje. Muslimani v Sirije, koji su sunije, zbog zapostavljanja politike, zbješavanja u svojoj državi, dali su sekti ili jednoj grupi koja je zavutala s pravoga puta, zamislite, 80% muslimana u Siriji su sunije, dok samo 15% su alevije. I čine takav zločin da međunarodna javnost kaže da čak se i teže stvari dešavaju nego što se dešavalo jučer u Srebrenici. Doista, prvenosti jedan od poznatih učenjaka, Šejf Al-Arifi, dešavanja koje se dešavaju u našem umetu, jer smo opisani kao jedan umet kao jedno tijelo. Kada zamuli jedan dio umeta ili jedan dio tijela, organ, ostali dio tijela, preživljava i doživljava nestanicu, bol, tugu i tako dalje i tako dalje. Ovaj šehe je obišao granice Sirije. Čuo je što nije mogao nikad čuti, nosana. Šta presnik, Bašar el Asad. Čini Šini muslimanima i muslimana. Samo što kaaneš jedno riječ protiv tog režima odvode jednog studenta da je na policiji na ispitivanju. Nakon toga kažu svi studenti skupe i kad se skupili na seminar povoda tog muslimana vjernika suniju potpuno ga nagog skidaju pre svim studentima i jedan od policajaca ga siluje na javno mjestu. Zamislite kakav taj čovjek, taj momak, mladić, kako da nastivi svoj život na ovome svijetu. Mnogi gradovi, a većinu sela, su toliko preživljeli torture da doista ni sela Srebrenice nisu proživljali. Jer su, falu Allahu, ipak ocišli u grad, dok su muslimani nisu imali nikakvu organizovanu otpora, jakog otpora, zato što velike strane sile ne dozvoljavaju takvu stranu. Kao što nisu dozvoljavali u Bosni i Hercegovini, kao što su nam uradili to što su radili, danas rade i u Siriji. Danas trajene, naravno si u Siriji. Priča jedan, kad je šef Alarifi, priča jedan čovjek, roditelj. Opkonili su jednu večer naše selo. Izveli su nas na ulicu. Sve djevojke koji su bile pokrivene, mirali su i odvodili su ih, ne dajući gdje se nalaze. I kada je ovaj roditelj Bavo, svoje i nakon dva dana našao sam i u kontejneru potpuno nagu i u komadni se čem. Kada su mu hađeri, htjeli da bježimo, kaže, i svojih mjesta. Znali su da ćemo proći tim putevima, pa i vojska prije nara došla i postavljene mine. Vidio sam svojim očima kad jedan čovjek koji je prešao, izbjegao, prešao i iz Sirije, vidio sam svojim očima kako baba vodi svoje dijete od par godina gdje taj sin staje na minu diže ga uzrak zrak i kada je pao na zeljnu bio je mrtva toliko je muslimana preko 12.000 muslimana već po zatvorima jedan od madiša koji je kazao jednoj međunarodnoj organizaciji svoj slučaj došli su kare da me ispitivaju ja ne dam blok čega ali uzeli su klješta i klještima su mi čupali kožu sve, dok, sve dok do kostiju novo je džamije Allahove kuće niko ne smije uši u njih u džamijama se čini blud pije alkohol od strane 15% i oni koji su 15% oni koji su zavedeni i u sekti koju vodi Albašar toliko je i toliko je velika tortura da doista se ne može zamisliti Hvala Allahu djenešanu, ima lijepi primjera. Primjera oni koji su smatili ovu vjeru islam, koji ne daju od život olako. Jedna majeka je dala troje svoje vjecije, kao što je srebrnici bilo. Ali oni su jedan dan, ode jedan da brani svoje selo, dolaze joj i kažu tvoje sin je kada je hala Allahu djenešanu na tome. Proselio je brane iši vjeru islam i muslimane. Drugi dan, drugi sin joj preseli na hined. I opet zadovolja majhe kada je hala Allahu djenešanu na ono što je podario mene. I treći dan, treći sin preseli na hined. Zato mi isti, isti, isti dok i slušaj koji se muslimanima si dine ove zemanske kule. I vidimo danas, muslimani, uvijes da se ujedine, da budu kao braća, da znaju osnovne stvari ove vjere, da budu jedno cijelo, mi se raspravljamo, jel, što je onaj pustio malo brade, što onaj nema brade, što ovako i To je absurd. Jer doista, kroz ovaj moj kratki život, vidio sam da nije mjerilo ko nosi i bradu ili ne nosi. Nije mjerilno. I oni koji nose bradu, svašta radio. Ali oni koji ne nose. Samo što je brada sunnet, praksa. I Allahov poslanika Muhammeda nisu nama i svi ostali poslanika nisu nama. Ali ne smijemo se biti zbog toga. Ne smijemo se prepirati zbog toga. I ne smijemo nasjedati na one koji žele muslimane da zavadne. Ako ćemo se vraćati, bok čega se danas dešava Siriji? Bok toga što su muslimani, koji su mogli da dođe do promjena pozitivno u Siriji, ostavlje to ide svojim tokovima. Kao što smo mi jučer to radili, kao što danas muslimanska omla, kad ne tiče se na izbori, ne treba vidiš na izbore, ne treba mu ne treba mu ovdje, šta me briga dok se ne desi opet kanci mi trebamo tražiti dobre ljude, hajeli ljude, muslimane i na svim da imamo koji će štiti muslimane i ovu vjeru islam ako to ne uradimo nije daleko da se opet nesi iz Srebrenica da se opet nese i Sirija, Homs i ostani gradovi Siriji. Mi ćemo ako mora inšala nastaviti sa temom koju smo naćeli, a to je tema koja je bliska u ovoj situaciji jeli? koja se dešava. Daj bismo popravili stanje zajednice muslimana moramo se okiti bogobodjaznošću moramo se bojimo samo jednog Boga, dragog Allaha spantala. ne smijemo se bojati njegovih stvorenja samo Allaha djenešanu Allah djenešan nam poručuje pa kaže vana taqfuma neiselek bihi in sa'a wal basra wal fu'ade i ne povodi se za onim što ne znaš i sluh i vid i razum za sve će se zaista odgovarati kad je uzvišen je Allah njenešano mi često vidimo danas da muslimani se povode za federalnu televiziju dnevnik kaj ono je sve istina Tri puta pokažu muslimanaha ili vjernika, kada je lopov je. Ne traoš liši pričati, on je lopov. On je postao lopov u očima svih muslimana. A šta je rekao Allah? Ne povodi se za onim što ne znaš. Što nemaš dokaze. Jer i vid, i sluh, i nazum, za sve će se ogovarati. Kaze mi kestir namo sad las miliju tefsiru ovog ajeta. Nemoj reći, vidio sam, a nisi vidio. Nemoj da kadeš, čuo sam, a nisi čuo. Spanala. I nemoj da kadeš, znao sam, a nisi znao. Ja ćeš dojista nasunjem danu, da sve te tri stvari biti pitan od Allaha Đanešanu. Ne može, Islam je došao kao vjera čistoće. I ona nije isprljana. Muslimani se mogu prljati koko hoće, ali vjera do sudjeg dana, jer Islam ostaje čista. I vjernik ne smije dozvoliti sebi da grešnici, da oni koji su skrli se pravoga puta, nam mu bacuju šubhe, sumne, bez mese šetanske. Dnes smo drugi muslimana. Jedno od velikih zala, jel'i, koji se danas dešavaju. I na kraju, što je uzrok bogobojaznosti, kao što smo kadali, naveli smo na jednom islamske učenjaka kazao, da je pet stvari koje dovode čovjeka do bogobojaznosti. Pa smo kadali, prva stvar jeste ljubav prema Allahovu Njenešanuhu. Neka, neka ti ovlada tvojim srcem, da je samo Allah Njenešanuhu tvoj gospoda i da ne daješ nikome prednost osim Allahov Njenešanuhu. To je prva stvar i to smo objasnili. Druga stvar, da svim svojim srcem budeš svjestan Allahov od njene šamu nadzora nad tobom. Da znaš da gospodar svih svjetova nadzene svoje robove. Nadzene svoje robove. I da nikada ni jedan trun Allahov rob nije sam. Nikada reci sam sam već reci Allah je samo svojim svojstvima, njegovi meleki, čumari, kiramen katimin, časni pisan će sa mnom. I ona ćeš biti bogovoljazan. Ona ćeš osjetiti pravu bogovoljaznost. Zamislite, ako se stidiš Allaha djelišanu, nećeš činiti haram. Ako čestiš njegovi njegovih čumara, meleka, nećeš činiti haram. A ustav tome je da vjerovimo Allaha i meleke. Da imamo islam se u svome srcu. Amen tu milla. Da vjerš u Allaha. O melejka ti u meleke robove koji su njemu Allahov njerešanu potpuno pokorni. Treća stvar da spoznaš zlo i bolu koja je teć, očekuju na putu neposlušnosti, nepokornosti i griješenja prema Laha smadjala. Zato ćemo ovu stvar pokušati danas večeras da objasnimo. I danas od velikih zala koji se proširilo jeste zno koji je danas bio on mlad, bio on star čine i radi. A sve to zbog toga što, nažalost, nam slikaju i donose nam razne informacije u naši razum, u naše srce, da je to stvar normalna, dozvoljena i tako dalje. To je stvar bluda, to je stvar zinaluka, to je stvar, zamislite, prelijepog hadisa Allaho poslanika, ali se nama. Zamislite, Imam Ahmed mineži od Abu Mame, da mu se Allah smiluje, Jednog dana došao jedan nadić Allahov poslaniku a.s. Kao što mi ovdje s nadić na dolazimo. I kažemo Allahu poslanike dozvoli mi da učinim blud. Poslanik a.s. šuti. Pa su prisutki shabi odmah na njega počeli atakovati. Jel i ovo, ono. Dok posanik kaže, dovete mi to gledić, nekad hoć. Pogledajte, uzan Allah posanik Ali Salaama. On je nije ga lamiu, kao što danes mnogim muslimani ga lamiu. da ga odgoji. Želi da mu kada to lijepo. Pa kada je prišao mladiji, kada ima Allah posanik siedi. Loh animalu, siedi, on mori. Ne malo strasti u sebi. Šta ti kako učitelj islama nas uči. Babu kada Allaho poslaniče, da li bi molio da neko svoj, sa tvojom majkom učini blud? Ja Allah. Kada Ne, Allahami mi, Allaho poslaniče. Ne, Allahami, Allaho mi, Allaho poslaniče. Babu kada Pa tako, niko ne bi molio Da neko sa njegovom majkom učini blud. Pa mu nastavlja dalje, Nije dovoljno, još se nije smirio, još nije shvatio da je blud, haram, zabranjeno. Da nije dobro. Pa mu kaže, Allaho poslanički. A da li bi volio da neko sa tvojom čerkom učini blud? Allaho Ne! Allahami, Allaho ne. mi Allahu Allaho Ne bi. Ko mi? pomkao Allahu poslaniku. Pa Niko ne mi volio da neko sa njegovom ćerkom mučeni bude. A to što ti šti, šti želiš. Pa on dalje kada Allahu poslaniku ga selam, a dali bi molio da neko s tvojom sestrom mučeni bude. Ne, Allahami, Allahu poslanici. Allahu za mu kaže, ah A niko ne bi molio da neko sa njegovom sesnom mu čini Ko bi molio da vidi svojim sestom da čini s nekim blu? A sve neko te muškar čine. Ako si muškarac, ženi se. Ako si muškarac, budi muškarac. Budi hrabar, dostojan svoje riječi. Dalje kada je Allaho poslanih gledešanama. A li mi li da neko sa tvojom tetkom od oca učini blud? Ne, Allaho ne. mi Allaho poslaniće. Ne, Allaho mih Allaho poslaniće. Pa Allaho poslaniće sam, pa niko ne bi volio da neko sa njegovom tetkom od babe od oca će učini to. Pa da nekada Allaho poslaniće, a da li bih volio da neko tetkom od majke učini blud? Ne bi ne mi Allaho mih Allaho poslaniće. Pa tako niko ne želi da neko je sa tetkom od, ma, od, od, od maje kuće ni blud. Nakon toga Allah poslani gali salam stavio svoju ruku na njegovo tijelo i proučio sredeću domu Allahu moj oprosti mu grijehe. Allahu moj oprosti mu grijehe očiti mu njegovo srce i sačuva njegov spolni organ. Ebu Mame je kazao nakon toga ova nadij se nije na to više nikada osrtao. Spohanallah. je i srcem i razumom Allah je nešanoga pomogao domom Allaho poslanika ili su nama sačuvao je gospodar svi svijetov od bluda. Allah je nešanoga suna ili su nama karevala takra muzina inna hu kane fahišetem I ne možete se približavati zinaluku. I je to razvrat kako je to ružan put kada je gospodar svi svijetoma. Draga moja braćo i sredine sestre u islamu, mnogi danas se žale oženjeni judate kada ne možemo imati djecu, ne možemo imati poroda. Šta mislim te zbog čega to ne mogu? A zdravi su medicinski. Zato što prešućuju razne druge grijehe koje se čine u njihovom krušilu. Zamislite anketu da u Bosni i Hercegovini, u našoj državi, godišnje više se ubije gjencija abortusom nego što je ubijeno u toku jedne godine u ratu ljudi. Zamislite. Toliki je broj abortusa, toliki je broj zinalunka, toliki je broj prevara, toliki je broj uzimanja časti na pozivu ovdje ekologe, doktore, nek se boje gospodara svih toma je to je ubistvo. On ubija djete, ubija plod. I zamislite, ne na granici Dok u mjesecima mogu činti abortus. Čak od 6 i više mjeseci čini abortus. Je te živo majci. Ali hoće da uzme 300 350 maraka. To su ljudi prokleti. Kada ne vide istinu, a ubijaju živu djecu. Na to je na to je blu zabranjen Naš je jedan slučaj mladniča, koji se desio. je nogladiča subhanallah Ko je sedio Studente bio eli Allah je nešano je molio Njega posonikali sanana Bojao se i bj je krvuda Jedna od, nažalost, djevoljaka, koja skupa sa njim studirala, šetan je zaveo s pravoga puta. I kada on par putami mi pa oko mene, pa oče, pa ne. Ja sam bježao od nje. Dok jednog dana sam se razvolio, domio sam gripu, držao sam u sobi. Ona mi je kao došla da mi donese supe malo. I dok sam jao supu, nažalost, činio sam bludu. Uala taqra <totim> mu zina, kada je Allah nješanuli, ne približuju se zinaluku, to jest, kažu islamski učenjaci, nemoj ići putem koji vodi ka tom grihu. Znači, svaki put je haram, ne samo to je haram koji činiš, već i put do tog harama je haram zabranjen da bi se sačuvali od harama zabranili stvari trebamo se klonti lošega društva radi gospodara svih svjetlom radi allaha djelešanom vidimo danas također mnogo primjera da je internet postao i siguran mač sa dvije ošice. mnogo je hajeli brakova mnogo je hajeli ljudi vjernika zaveo i je ta kutija jedna od muslima koja se pokajala kazala je ušla sam na internet kao vjernica a izašla sam kao bludica i to je istina To je istina. Čuvajmo se, braćo i sestni. Čuvajmo svoju djecu. Prvo sebe, a zatim svoju djecu. Ne možete dozvoliti kati neka on bude šta hoće ne krali. Ne. To je granica Allahova, Božja granica. Ima muslim, zato bih dažim hadis da je Allah poslani kada sam nam kazao i među osnovom obraćaj se roditeljima svi stoji i pastiri I svako će odgovarati za svoje stado. Roditelje pasti svoje porodice. I mora čuvati svoje stado. Pa i po ovoj pitanju. Nesmijeno zmoniti svome djetetu. Da radi po internetu što hoće. Da gleda što hoće. Da sluša što hoće. I zbog budućnosti svoje. Zbog svoje budućnosti i svoje same i svoje svoje djece. Zato se prenosi bilježen ima Buhari, Ebu Dawud i ostali hadis koji je vrodostajan, da je kazao Lahu Pusani Galisanam svako dijete se rađa u fitretu, u prirodnosti, u ispranoj vjeri, u islamu, a zatim ga roditelji po židove, po kršćane ili potrajavatu poklonika. Ali interesantno je Nastao oko ovog hanisa lauposa nigali sraman, gdje kaže kao što, život, kao što se životinja rađa, potpuno zdrava, vidite li ikakvog nedostatka na toj životinji, Smedok dok je vi ne osakatite. Jala. Koliko roditelja osakatilo svoje djece? I mi, nažalost, danas imamo generacijski sakačenje svoje djece Naši roditelji su nas sakatili. Pa smo mi nastavili sakatiti. Pa naša se djeca sakatiti. Kad ćemo stati? Ono se rodilo prirodnoj vjeri, u islamu. A mi što smo dopuštali, što nismo govorili, što nismo ukazivali, kazivali, govor, saneptovali, mi smo sakatili kao što danas šobanih sakate svoju stopku motkom, štapom i tako dalje ne mogo da zvoliti da sakatimo svoju djecu ne može te pa neka ne treba on ići predavanja ne treba on ići na edukaciju i tako dalje on je dobar dobar je, jeli li, jeli moraš li vidjeti njegove žudje i strasti ne možeš sve dok ne pokrunje mu dok se ne izlije a ona kada lavina, kada vulkan prograni ne vidi on ni majku ni oca više ni majku ni oca ne vidi nemojte to dozvoliti svemi i svojoj djeci liješite imati u svojoj kući imat ćete još na dunjalu zato Allaho poslani galesanam da savjetuju Nijelu Hadnisa, učini svoj dom, svoju kuću, da ti je prostrana. Ne prostrana u smislu kodrata, već prostrana u smislu rahatluka, smiraja, ljepote. To je pravi doživljanj koji vijenik i vijenca trebaju da učine i urade nas u svoje ponovice. Sljedećna tačka koja će nas dovesti do bogom o jaznosti je četvrtna tačka a to je da spoznaš kako ćeš porasti svoju strast. To je uskom jedan, svojim što smo mogli prije Da spoznaš kako ćeš porasti svoju strast. Svi imamo strasti u sebi. Onaj koji kada je nemam ja strasti, pa ložeš ba, ćemo Svi imamo strast. Samo je pitanje da li ćeš li porasti ili je pusti da radi s tomo što hoće. I naravno, i ostati pokoran gospodaru svih svjetova. Jedan od poznatih učenjaka šejh Mustafa El Sibaj je kazao kada te duša nadrača na pokornost, na nepokornost, na haram, na zabranju stvar, opomeni je Allahom. Opomeni je Allahom. Već si boj se Allaha. Allah te vidi. Ako ne privati opomenu, Onda je opomeni moralom ljudi, moralom ljudi, pa čoveče, šta to radiš? A poma je ljudi oko tebe, hajrli, lijepi, dobri, koji su sputali svoju strast. Ako ni tada ne prihvati savjet, ona je opomeni sramotom, kada ljudi saznaju za to što se učinio. A, jele, ona duša, a, a saznaće ona je tamo moj komšija ili moj prijatelj. Pa me neće više voljeti kao što me volio. Ako ni kale kada kal Mustafa, ako ni ne prihvatio opomenu, zna je dobro na se tada pretvorio u životinju. Znaj dobro da se tada pretvorio u životinju. Ali je rešalo u dijelu aji dekane, ulajke je nam huma bol, oni su kao stoka kao životinje i gori od životinja. Znači oni koji su nepokorni gospodaru svih svjetova mogu steći stepen životinje i gori od životinje. A šta to znači, brate i sestro? To znači da je ostao bez razuma, bez akla, bez srca, bez vjerovanja. Spanala. Bez vjerovanja. U gospodara svih svjetova. Nemoj da budemo životinje. Budimo oni koji išemo i je nam je dovoljna prva opomena, a to je opravljena gospodaru svijetom Allahom djenešanom. To je najveći stepen. Kad te strast, duša, žudnja zavede, povede, pozivate ka tome, reci boj se Allahu, boj se Allaha o dušo boj se Allaha, staćiš pred gospodaram svijetom na sudnjem danu. Ravno se im u ževzi, Jeli, da su stari ljudi govorili, čumaj se dvije vrste ljudi. Čumaj se dvije vrste ljudi. Ljudi koji je zavele strasti i ljudi koji je zaveo dunjalog. Čumaj se te dvije vrste ljudi. Jer doista one ili oni ruše dobra djela kao što vatra uzima drva. Nikada dosta. Samo vjača plamen, jača vjačaju strasti, vjačaju žude, požude itd. Tako tako Zato se čuvajmo ove dvije vrsta ljudi. Oni, a mi i možemo prepoznati, vjerniki, vjernica, koji vjeruju v Allaha i sudni dan, mogu prepoznati ove ljude. Ljudi kojima obuzete strastima i e ludi, gdje je obuhatio potpuno nuljavuk i zavao sa pravoga puta. Mi trebamo i pozivati naravno ka la ilaha illallah muhamadu Rasulullah, ali ne smemo dozvoliti da oni imaju na nas utjecanja, nikako. Zato imam Ahmed, bineđi govor podna, poznatoga shaba, lao poslanika al-Islama, ebu darde, namo se Allah smilo je da je kazao, čovjek ne može biti razborit A čini malo biti razuman, ne biti normalan. Dok potpuno ljudi koji su oko njega budu mu manije dražniji od Allaha spasata. Allah. Neko nekoga molio, cijenio, voljao, mora ti Allah biti draži nego bilo ko od ljudi. Kao što je Omeru, namaslanas mil Allahu poslaneg elesanab kazao da nešto biti imana, nema Islama, nema vjerovanja, dok nemojte voljeli mene više od svega ostalog. Tako i mi moram voljeti gospodara svih svijetova. Allaha djenešanu da svim ostani stvorenjima. Ne izuzimamo, Islam ne traži da ne volimo nekoga, ne do Allaha, da ne bismo površu shvatili. Zato dolazi predaj Allaho poslanika Islama, kad zavoliš bata muslimana, Recimo da ga volišu ima Allaha dja Ali ne sme biti ljuba koja je iznad ljubavi prema gospodaru svijetu. To ne sme mu dozvoliti. I na kraju ovog prednavanja nameštimo govor Ibni Mufleha ilmaqdisija da mu salas miluji ko govori o šeitanskim zavođenjima. Vrlo imte sad ta Interesatan govor. Kaže, on zna da šetan prilazi čovjeku na sedam staza. oni na sedam puteva. Spada. Prva staza je nevjerovanje. Znači, prva staza je nevjerovanje. Ako se čovjek tu ispasi, onda mu šetan prilazi stazom novotarija, izmislen islarim, islam. I ako se nakon toga spasim, onda mu šeitam prilazi stazom velikih grijeha, kao se pogledaju bludom, laži, potvorom itd. Pa ako se nakon toga spasi, onda mu prilazi stazom malih grijeha. A ako se i malih grijeha spasi, onda mu prilazi stazom ubaha, dozvoljene stvari, odračeviš odračevi ga od boljih stvari, preporučenih stvari, stvari koji su hrvili da se učine. Kani, ajde vam da se odmorim ja. 12 sati i spava. Kakav je to odmor? A Kur'an si ostavio. Ne daš ne jedan harf? Kaniš, ja sam musliman. Po čemu si musliman? Ako čovjek voli Allaha, on se druži sa Allahovim govorom. To je propis, to je pravilo. Ako moliš Allaha, dokaz ljubavi prema Allahu se Kur'an dokaz ljubavi prema poslanika Islamu jesu ahadiski je Allaho poslanika Islamu jel' ne kada čovjek nađe djevojku čuo je za djevojku sve on joj ispita ko je ona, šta je ona, kakva je ona i tako dalje i tako dalje mi kademo ja vjerujemo Allaho je poslanika Islamu jesu sve ispitali nismo Znači, kad je u pitanju ljubav prema devojci, djevojka prema monku mladišku i ne a drugim stvarima, donjalučkim, ili odeš u samoposlovu, hoćeš da kupiš neki proizvod. Jele, sve tamo, ono što piješ i ono uklizi sve prečitaš. Aha, pet godine garancije, toliko para, a troši obliko mlode, cruje. Subhanallah. Kad upadijaš bata muslimana, koliko znaš korana? Pa kada, eto, kada je polađu za I to je maša Allah. Koliko hadisi sam, ba je to Znam pa, koji bi daži, ne znam. Koliko je vrlo, ne znam čovječi. Pa šta znaš onda? A kareš la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah. Ne umriš da Allah nije je uspondar, i da je Muhammed a.s. Allahom rob. I ne go posani. A ne znam, Allah I nalje kada je ovaj učenjak, jeli? A ako se spasi i ovo savlada, znači savlada te mubaha, ne padne na šeptansku, jeli? E, djeti malo spavaj, djeti malo probaj, jeli, dobro je, piće vas, ja, su kahva, čajevi, kolači to je mubaha, ali dobro je to, kaže, dozvoljeno, jeli? Ako i to savladaš, Allaho robe, ili si jedan ol' po kafićima potuzni, po pola noći ispijaš jednu kahvu, da bi se ne biće ovdje kistirova iz kafijeća jeli pa malo sršnješ pa staviš pa cr... sršnješ ide kući imala učini da tvoj dom bude prostran kada je Allaho posani galisa nemo da bjeriš svoje poroze svoje kuće učini te mole i da voliš da cijeniš i da uvažavaš a da mrziš, preziniš I kažu čovjek je takav, kao i svime mrze, svime ne, nikome ne voli. Ne voliš ti čovjek sam sebe. Zato što je u tebe ušlo zlo. Savladao šeitan i strast. I nadje kada je ova, jel'i, učenja? Kada savlada čovjek i stvar, oda mu nudi činjenje pohvalnih stvari odračajući ga od velike i dobrih dijela. Znači, pohvala stvar, Znači, vidjeti Ahmar je tamo, ova, jeli, sjeći nokte, sad vremena. Kad to je sunet da se malo uljepša. Eee, uđi još se ti njime uljepša laž. Allah najbolje zna. Jer to učinio zbog suneta, Allaho poslanika ili slama, ili zbog toga reći neko kad vidi mi, uh, u hvidu nokciju u kokicu. Činišta ne Allaha gdje lešanu gospodaracu je sunet, Allaho poslanika ili si prije žunice okupati. Ne da čovjek rekao iz isp... što lijepo miriše ovaj. Da je Allah, da je poslanika a.s. i naravno bi mirisao. Jer to je džuma, praznik, srednišnji muslimana. Pa ako šeitan ne uspije ni ovdje, ona prelazi na srednu stazu, od koje niko nije sačuvan da je iko sačuvan kad je sačuvan je bio Allaho poslanika znači je on je bio na šetanu prirodnju, kako? a to je da šetan šalje svoje sljede koji nasrču na vjernika raznim načinima uznemiravanja sphanom da se to nije dešavalo Allaho poslanika znači še stvari si prešao pregurao otišlo, hamdolillah, ali nećeš srednu Eh, svako od nas sad mora na kojoj stazi, dok le došao. Jer prva staza, druga, treća, peta. Jesmo se sečumali harama, nekruha, novotanija, nekakvi mumbaha, nismo mogli. Već fina nije. Š nije. Da li, li do insta onaj koji mljevo lana i sudnji nan. Može mi dati prava i za pravo. Da sahad vremena ispija jednu kahu? Hajde, ajdekali no na su i no na spinaka. Da mi još pije. A žela si dole grči, što je će, ma hoćeš da eksplodiraš, pomoze stomak. A Nemamo mjeri, brati i sestre. U mnogim stvarima još nemamo mjeri, nemamo mjerila. I zbog to na se dešavaju razne, jeli razne stvari, najed turbulencije, brze promjene u našim životima. Na to što, što smo ispostavili na putu istine, na putu Kur'ana i Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim gospodara Allaha, da nam se smiluje, da nam pomogne, da popole mi naša stajanja. Molim Allaha, Djerišanu, da pomogne muslimanima Sirije, da zbace onaj režim, režim koji je izgrađen na neprijeteljstvu, na nepravdama, na ubijstvima, na silovanjima, na svim stvarima koje Allah Allaha, Djerišanu, ne voli. Molim Allaha, Djerišanuhu da poprani naše stanje, da nas usmiluje, mm. da bude umostavnika džanneta, šebdousa, da nas Allah i šalun i zabrani da nas požiđe matra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahim. Ja sam Bog, vkušam uje biti jazan. Salam. Salam. Imaće, ali se tazali. Šta je u ma...